приведена вночі в султанський гарем. Хто ж той благодійник? Спокоєна вона повернулася до свого шовкового диванчика, вигідно всілася, навіть простягнула руку, щоб налити собі шербету зі срібного глечика. Мов би, виступивши із стіни, з'явилася не знати, як і звідки служебка в прозорім одязі, а за нею тінями прокрадалися євнухи. І справді були б тіннями, якби не мали брудних, липучих от солодощів пальців, які мерщій намагалися витерти один об шаравари, другий об тюрбан. «Забирайтесь геть!» – гримнула на них султанша. Служебку спровадила непомітним скиненням брови. Аж навіть Гасана Га подивувався такому високому вмінню. «Якраз не належить до благодійників», – сказав Гасан, відповідаючи на роксоланине запитання. Це, скорше, улюбленець, так само, як Ібрагім був душею і серцем свого повелителя. Ти кажеш, був? Невже його теж немає, як і нашого грека? Мертвий послав дзеркало мертвому, а я опинилася між ними. Звелю прибрати його з Гюльхане. Ваша Величність, цей чоловік живий, здається, плеве сюди, щоб знайти притулок, обіцяний йому Ібрагімом. Поясни. Відомлено відкинулася вона на подушки Його зовуть Лоренцано Він з роду Медічі Але не тих, що мають вплив і владу в Італії А безвартісних Став душею і серцем флорентійського правителя Алесандро Медічі Почув, яку владу обійняв ібрагім над султаном Став листуватися з греком Питав поради Виявився зібним учнем. Далі вони вже змагалися, хто досягне більшої влади над своїм благодійником. Тоді стали вистежувати, хто перший позбудеться свого благодійника. Бо улюбленцями стають лише для того, щоб покінчити рано чи пізно з покровителями, усунути їх і зайняти їхнє місце. На випадок невдачі вони домовилися рятувати один одного. Коли ж захоплять владу, теж спільність у всьому – поки підкориться їм увесь знаний світ. Одному – ісламський, другому – християнський. «Говориш страшне. Як міг про це довідатися?» «Ваша величність – листи. Я купив усі листи, які писав цей Лоренцано Ібрагімові. Грек не знав по-італійському, давав читати своєму Драгоманові, тоді наказував нищити листи» а той продавав їх великому Драгоманові Юнусбегові, бо Юнусбег заповзявся звалити Ібрагіма. Може, то він і відкрив очі султанові. Тепер Ібрагім мертвий, і Юнусбег залюбки продав мені листи. В останньому з них Лоренцану повідомляє, що вбив свого благодійника під час ловів, але з Флоренції вимушений утікати, бо влади захопити не зумів. Сподівається на притулок у Стамбулі. Ще не знає, що Ібрагім Брагім мертвий. Де ці листи? Він передав їй тоненький згорток у шовковій хустині. Так мало? Ваша величність, хіба величина підлоти залежить від кількості слів? Прийми цього Лоренцано, і хай живе тут, скільки йому треба. Його можуть убити флорентійці. Сховай одних. «А тих венеціанців, які прибули до Гріті, приведи до мене?» «Я прийму художника. Де він мешкає? В палаці Гріті?» «Все майно Гріті забрано державою». «А хіба держава? Це не я? Хай відкриють для художника дім Гріті і забезпечать усім необхідним. Скажи, що це повеління падишаха». «Ваша величність, ви приймете венеціанця тут?» «Не мають для цього іншого місця». Гасан знову мовчки дивився їй за спину. Лякаєся цієї крові. Мертвих ворогів не треба боятися. Їх треба любити і всіляково збільшувати. Бо тоді наші перемоги над ними набувають більшої ваги. Хай побачить той заморський художник кров. У кривавого султана султанша теж повинна бути кривава. Ваша величність, навіщо ви це робите? Світ жорстокий, він не прощає нічого. А чим маю платити цьому світові? Сміхом і піснями? Чи не досить? Вже втомилася. Полетіла б туди, де народилася моя душа, але де крила?»